Az ajtó csendesen nyílt. Óvatos női léptek-kopogtak. Jeke Ivanovna tűnt elő a paravánok mögül. Hiába jött csendesen, Mogyest Petrovics kinyitotta a szemét. Hol vannak az újságok? Arra kértem, hogy hozza be az újságjaimat. Nagyon sajnálom, Magyest Petrovics. Magam sem értem, mi történt, de... Mit, még nem érkezett meg. Mindenfelé felé utána, de... Senki sem látta még ma. Nem érkezett meg? Hogy lehetséges ez? Panaszosan fordult íjához. Látja, drága rudas uram. Ezek a felháborító dolgok izgatnak fel engem a legjobban. Mitya még nem érkezett meg? Utánozta gúnyosan Jekatyerina Ivanovna hangkordozását. Senki sem látta még ma. És senki sem tudja, miért késik, Mitya, hol és miért késlekedik, és végre mikor érkezik meg az újságokkal. Ilyen szörnyű az én kiszolgáltatottságom. Mitya, a drága látos Mityenka, Isten tudja, mi csinál. És én csak várok, várok izgatottan és hiába. Ki tudja még, meddig várhatok. Pedig minden nap illő tiszteletdíjjal jutalmaztam fáradozásáért mítjenkát. És nem csak én várhatok, hanem a többiek is. Szerencsétlen sorstársaim, akik velem együtt mindannyian kivannak szolgáltatva mítjának. És most nem tudjuk, mi történt kint az életben. Pedig bizonyos, hogy érdekes és izgalmas dolgok történnek minden nap. Elfogyott a lélegzete. Sóhajtott, azután szomorúan maga elé meredve hozzátette. Mindig tudtam, de soha ennyire nem éreztem. Csak amióta ide vagyok láncolva, ez csapott az ágyra, hogy az életben minden nap számtalan érdekes és izgalmas esemény történik. Csak az a sok balga ember, aki az utcákon futkos, nem törődik velük. Őket csak a kicsinyes dolgai érdeklik, jósa ezt mondta másányka meg a maszt, de. Az ötlet, ami eszébe jutott, egyszerre felvillanyozta. Lekötelező mosolya nézett jeketyérína Ivanovnára De hiszem, most jut eszembe mások is hoznak be újságokat a látogatók, a hozzátartozóiknak Jaj, drága kátya, drága Jekacserina Ivanovna, nézzen utána! Magának, ha maga kéri, biztosan kölcsön adják néhány órára. Csak egy órácskára. Ilia valószínűnek tartotta, hogy ma délelőtt ő volt az egyetlen, aki bejutott a kórházba. Jekacserina Ivanovna egyre kétségbe esettebb vonásai is azt sugalták neki, hogy legfőbb ideje közbeszólni. Mielőtt Mogyaszt Petrovics makacsága lehetetlen helyzetbe sodorja. Bocsásson meg, Jeketyerína Ivanovna, szólalt meg olyan hangosan, hogy az ápolón összerezzent. Arra szeretném kérni, ha Mogyaszt Petrovics is beleegyezik, hogy segítsen elrakni Mogyaszt Petrovics holmiait erről a kis asztarról. Magyest Petrovicsot a kérés határozottan megdöbbentette. Mit? Hogyan? Miért kell onnan elrakni a holmiaimat galambocskám? Kérdezte mélységes aggodalommal. Ott a jedzeteim, a papírjaim között csak én ismerem ki magam. Ha bárki hozzányúl, akkor... Igazán ragaszkodik ehhez, drága Ilya Jefimovics. De legalább azt mondja meg az Isten szerelmére, hogy jutott eszébe ez a szörnyű gondolat. Olyan kedvesen elbeszélgettünk idáig, és akkor most... Váratlanul előhozakodik ezzel a képtelen kívánsággal. Mert egyedül arra az asztalkára tudom rátenni ezt. Húzta elő, mint bőfész cilinderjéből a nyulat. Éljá a táskájából a barna papírosba burkolt vakrámát. Csak ezért kérem, semmi másért. Magyar ezt Petrovics gyanakodó szemmel méregette a papírost. Azután egyszerre felderült. Ó, oh, oh, oh, oh, oh, drága galambocskám! Milyen nagy megtiszteltetése számomra! Igaz, Vladimir Vasziljevics említette, de valahogy egészen kiment a fejemből. Mert őszintén szólva nem is reméltem. Nem gondolhattam komolyan, hogy... De bizony így van... Vladimir Vasiljevics nem hiába mondta önnek. Ezért jöttem, vágta ki Ilja diadalmasan. És... és melyiket hozta el nekem a sok remek műközül? Bontsa már ki, és mutassa meg, mutassa a drága Ilja Jefimovics. Ne hagyja, hogy beteg legyek a kíváncsiságtól. De már tudom is, megéreztem ebben a pillanatban. Ez... Ez, ez nem lehet más, mint a protodiakónus, az én várlamom. Csak ezt hozhatta el az én kedvemért. Ó, oh, hadd lássam, hadd üdvözöljem az ön hatalmas tehetségének egyik legszebb alkotását, ezt a valóságos egyet. Fordítsa már felém, hogy szembenézhessek átható tekintetével, azzal a szempárral, amit én várlamnak álmodtam. Ilja úgy érezte, hogy az a keserűség, amit Vladimir Vasiljevics iránt érez, nem lesz képes soha feloldódni. Hogy is mondta tegnap? Ön Ilja Jefimovics, holnap reggel kimegy Magyest Petrovicshoz. Beszéltem vele. Nagyon-nagyon várja önt. Remélem, semmi nem akadályozza önt abban, hogy teljesítse kérésünket. Így mondta. Ilja pontosan emlékezett kérésünket. És ő természetesen kettejükre gondolt, Vladimir Vasilyevicsre és Magyest Petrovicsra. Kikre is gondolhatott volna? Legszívesebben káromkodott volna egyet. És a doktor? Azt mondta, a következő napokban többet lesz vele, mint bármelyik régi barátja. Lev Bernárdovics tehát tudta, méghozzá csak Vladimir Vasilyevics-től tudhatta, hogy ő festeni jön ide. De akkor ő miért nem szólt Magyest Petrovicsnak? Azt hitte a doktor, hogy Vlagyimir Vasziljevics mindent elintézett, és nem akarta személyét azzal előtérbe tolni, hogy ő is beszél erről Magyest Petrovicssal. Most már mindegy, gondolta Ilya. A következő percekhez Végtelenül gyengének és tanácstalannak érezte magát. Újai lassan lehámozták a barna papír a és most szembenézett az üres vászonnal. Megfordítsa, vagy először inkább próbálja megmagyarázni ezt a végtelenül szerencsétlen félreértést. Ó, Vladimir Vasilyevich, mindig jót akar de közben olyan csapásokat osztogat, hogy az ember beleszédül. Ne kínozzon már, drága Ilja Jefimovics! Harsogtam, hogy ezt Petrovics. Fordítsa már meg! Úgy se láthatom annyi ideig, ameddig szeretném, hiszen vissza kell vinnie a vándor kiállításra. Nekem pedig minden pillanat pótolhatatlan veszteség. Mire vár? Ilja krákogott egyet karját keresztbe fonta a vakráma fölött, mintha attól tartana, hogy az magától megfordul. Azután a szavakat még mindig kétségbe esetten keresve lassan beszélni kezdett. A dolog úgy áll, drága Mogyeszt Petrovics, hogy ez nem a protodiakónus. Nem tesz semmit! Minden munkájában örömes gyönyörködöm, Tudom, tudom, hogy nem felejtette még el, amit tavaly előtt Vladimir Vasiljevicsnek írtam, mert ő beszámolt levelemről önnek, hogy kifogásaim voltak Szofia képével kapcsolatban. Azt írtam, minden hódolatom, művészbarátom csodálatos ecsetkezelésének, de annál inkább bosszankodom Sofia cárnő miatt. Pontosan emlékszem. És ön ezt nem képes megbocsátani nekem, és most ezért gyötör. Hát való ez, monse. Nem ezt érdemlem öntől. Ön nem bánthat így egy betegembert. Mutassa hát. Félreért engem, Magyest Petrovics. És még ennél is nagyobb baj az, hogy most nekem kell egy olyan félreértést tisztáznom, aminek létrejöttében. Esküszöm, ártatlan vagyok. Kérem, kérem, drága Magyest Petrovics, hallgasson végig türelemmel is nyugodtan. Csak azzal a feltétellel, ha előbb megmutatja végre a képet. Áll az alku. Ilja úgy szorította a vakrámát, hogy a száraz farhecsegni kezdett. Azt soha nem bocsátja meg Vladimir Vasilyevicsnek. Egy pillanatra lehunta a szemét. Azután kimondta. Ez a vászon üres, ezt Petrovics. A mondat, mint a kő, repült át a szobám. Koppanva verődött a fehér falakhoz. Ilia látni vélte, amint széttöri a napfény ragyogását. És kioltja a fényt azokban a kissé távolálló világos zöld szemekben. A csend súlya iszonyúra nőtt. Katyerina Ivanovna keményített fehér kötényének zizegése olyan harsugó volt, akár a néva jegének hangja, amikor az öböl felől beáramló dagály feszegeti. ezt Petrovics homlokának viaszos színe lassan felolvatt a vérbíbor hullámában. Azután az egész arc elsápadt. Furcsa, apró mozdulatokkal ingatni kezdte a fejét, Miközben a fej egyre mélyebbre bukott, a lélegzetet nem kapó merre. Jeketyerina Ivanovna kötényének ropogásában, ahogy az ágy felé sietett, beleveszett az az elharapott apró jaj, ami óvatlanul kiszaladt a száján. Mogyeszt Petrovics jobb karjának széles, söprő mozdulatával állt parancsolt Jeketyerina Ivanovnának. Azután roppant erőfeszítéssel újra felemelte a fejét. A szeme értelmes volt, tiszta és hideg. Menjen innen, Ilja Jefimovics. Menjen. Ilja a lábát ólom nehéznek érezte a feszültségtől. Ujjai még mindig a vakrámába kapaszkodtak. Nagyon messziről hallotta a saját hangját. Éppen ez az a félreértés, amit tisztázni szeretnék. A ritkás bajusz és a torzombor szakár rengetegében egy mosoly árnya kísértett. Nincs semmi félreértés, Ilya Jefimovics. Pontosan értek mindent. Végre, pontosan. Kérem, menjen innen. Hagyjon magamra. Értse már meg végre, drága Mogyaszt Petrovics. Én Vladimir Vasziljevics szavaiból csak arra következtethettem, hogy önök megbeszélték. Hogy ön tud róla, miért jövök. Mogyaszt Petrovics olyan tekintettel nézte Illját, Mintha soha nem látta volna, és most ismerkedne a vonásaival. És mit gondol, én mire következtethetek látogatása céljából? Mi az az egyetlen következtetés, amire juthatok? A szándékból, hogy a nagy repin, az első orosz festő, Portrét kíván készíteni rólam. Fiatalságunk hosszú, boldog évei alatt ez egyszer sem jutott eszébe. Együtt húztuk a trajkát, rudasoram. És ha egymásra néztünk, csak az érdekelt bennünket, csak az volt az örömünk, hogy a másik hogyan ássa fel az egész valóság megértésének kimeríthetetlen bányáját, az orosz nép életét. Emlékszik még? Azt hiszem, pontosan sikerült saját magamat idézni, pedig milyen régen is volt. Úgy érzem, nem tíz év. Egy évszázad gyötört meg az óta. De ezt akartuk. Ezt vállaltuk. Erre tettük az életünket. Csak húzzad, húzzad, ne törődj azzal, ha az istránk szakad, vagy a ló maga szakad bele. Emlékszik, rudas uram? Nehéz a szekér, sok a gebe. Húsz csak, rudas! Húzz! a hallgatott. És akkor tíz év? Nem. Egy évszázad után. A nagyszerű párizsi évek után. Sok gyönyörűséges és igaz kép megfestése után. A közönség lelkesedése után. Eljön hozzám az első orosz festő. Felém fordul. Felém a szélső felé. A rudas. Ugyan miért teszi? Az istránk szakadt? Vagy a ló szakadt belé? Halkan visszafolytottan beszélt. Azután váratlanul elbődült. Hát nem! A rémület Jekacserina Ivanovnát az ajtó felé lökte, de a parancsoló hang megállította. Nem megy sehová, Yekaterina Ivanovna. Nem kell szólnia a doktornak. Nem vagyok rosszul. Nem bolondultam meg, és nem beszélek félre. Kedves vendégünk, Ilja Jefimovics. Pontosan érti, amit mondok. Így van. Ilja bólintott. Az istráng épp Ilja Jefimovics, és a ló sem szakad belé. Ezt az örömet nem szerzem meg azoknak, akik erre számítanak. Szeme megakadt a szürke kórházi pokróc gyűrődésein, és olyan gondossággal simította el a ráncokat, mintha ez volna a világ legfontosabb tennivalója. Amikor újra megszólalt, már nyoma sem volt benne az előbbi indulatnak. Kérem, menjen el, kedves Ilja Jefimovics. A barátság angyalát vártam, és a halál éjjött el, helyette. Nincs szükségem a látogatására. Úgy értem, nincs itt az ideje. Még nincs. Élje nem tudta, honnan jön az az erő, ami váratlanul elöntötte. A félelem Vladimir Vasiljevics neheztelésétől, hogy mit mond, ha dolga végezetlen távozik, semmivé foszlott. Itt marad, és megfesti ezt a képet. Meg kell festenie. Harcolni fog érte, és nem adja fel a harcot. Még nem látta tisztán, hogyan érheti el. De nem megy el innen. Ösztöne assúgta, legjobb a nyílt támadás. Felállt, és a földre ejtett papír után nyúlva, nagy zörgéssel csomagolni kezdte a vásznat. Értem önt, Mogyest Petrovics, de feltételezése önző, kicsinyes, és számomra egyenesen sértő. És még jobban sérti azokat, akiket eddig lefestettem. Ha szabad erre a csekéségre figyelmeztetnem, valamennyi eddig lefestett kedves szerettem, él. És jó egészségnek örvend, hála Istennek. Az öcsém, a feleségem, nagy lányom, Polixena Sztyepanova Stassova, Vladimir Vasiljevic nője, akit ön jól ismer, Sőt, maga Vladimir Vasiljevics is. Noha már kilenc éve annak, hogy lefestettem. Azután folytathatnám a sort az ön által nagyra becsült Nikolaj Nikolajevics gével, vagy Piszenszkijjel, hogy csak a legutóbbi munkáimat említsem. Ők sem tartoznak a haldoklók közé. Ön igazságtalan, hogy ez Petrovics. És ezentúl még egy olyan régi fájó sebet is feltépet bennem, amire már hosszú évek óta sikerült nem gondolnom. Igen. Egyedül, egyetlen képemnél festettem halottat, illetve lebegett előttem festése közben, korán elhalt hugocskám szeretett arca. A Jairusz lányának feltámasztásáról beszélek. Tudom, ismeri a képet. És engedelmével, kimondom kereken, Kedves Mogyaszt Petrovics, még ha meg is bántom, akkor is. Nagyon fáj, hogy ezzel az ostobasággal, amit most mondott nekem, erre emlékeztetett. Igaza van. Jobb, ha elmegyek. Felállt. Hóna alá fogta a papírba takart vakrámát, másik kezével a táskája után nyúlt. Isten önnel, Magyest Petrovics. Néhány napig, a vándorkiállítás idejére még itt maradok. Ha nincs kifogása ellene, még lehet, hogy felkeresem. Az ápolónőhöz fordult, aki só bálványjá állt. Kérem, Jakaccherina Ivanovna, mondja meg, legyen szíves, hol találom most meg Bertenson doktor urat. Szeretnék elbúcsúzni tőle. Jekatyerina Ivanovna alig tudott megszólalni. N nem, nem is tudom. Azonnal utána nézek. Inkább maradjon itt. Megtalálom magam is. A folyosón biztosan megmondja majd valaki. Félt elindulni. Jól tudta, minden lépéssel csökken a remény, hogy sikerült megtörnie Magyast Petrovicsot. Nem bírt parancsolni magának, az ágy felé pillantott, kockáztatva azt, hogy veszít. Magyázt Petrovics sápadtan feküdt. Újjai az imént oly gondosan elsimított pokrócot gyűrték. A mennyezetet bámulta, mintha onnan tudna valami választ leolvasni. Ilja megköszörülte a torkát, Képtelen volt rászánni magát az első, rettenetesen nehéz lépésre. Akkor hát. Várjon! A szó hörgésként szakad ki, magyarzt Petrovicsból. Élje alig tudta elnyomni a megkönnyebbülés súaját. Várjon! Maradjon! Maradjon itt, Ilja Jefimovics. Miért nem válaszol? Mert nem tudok mit mondani, felelte Ilja őszintén. Jöjjön ide, Ilja Jefimovics. Ilja az ágyhoz lépett és megfogta a feléje nyújtott két kart. Mogy ezt Petrovics kétségbe esetten szorította Ilja vállát. Arcáról olyan szomorúság áradt hogy Iliának elszorult a szíve. Higgyél, drága Ilja Jefimovics, drága rudas uram! Nehéz. Nagyon nehéz. Tudom. Nehéz eltűrni a rosszat. A jót meg a kétségek nem engedik, hogy higgyük pedig csak a jót szabad hinni. Nem akartam, de hogy is akartam megbántani magát, drága Ilya Jefimovics. Ezt is tudom. De értse meg, annyi mindenre gondol az ember itt. Különösen éjszaka, amikor nem jön álom a szemére. És csak gondolkodik, gondolkodik. Minden eszébe jött. És azt ér vissza a legmakacsabból, amit a legmesszebbre szeretne kergetni. Ezt én is ismerem. De nem így. Ön fiatalabb nálam, és hála Istennek tized annyi kudarc sem érte, mint engem. Nem lehetnek olyan kétségbeesett gondolatai, olyan Emésztő töprengései, mint nekem. Ne ezzel gyötörje magát, Magyaszt Petrovics. A kudarcait a kicsinyes értetlenség szülte. A műveire gondoljon, a zenéjére, amihez fogható én soha nem hallottam. A Boriszra, a gyermekszobára, vagy arra, hogy milyen hangokba öltöztette szegény vityuska képeit. A töpreng azon töprenjen, milyen lesz a hováns Csina? meg a szoracsinci hangszerelése? Hiszen azt mondta, ez lesz a legfontosabb, legsürgősebb tennivalója. Így van. Mogyeszt ezt Petrovics kételkedve nézte. Jó hinni magának, Ilja Jefimovics. Jó lenne hinni. Ilja érezte, győzött. Nem nekem kell hinni, önmagában higgyen, abban, amit eddig tett. És az erőt, hitet ad ahhoz, amit tenni készül. Mogyiasz Petrovics még görcsösebben kapaszkodott Ilje vállába. Ilja kényszeredetten elnevette magát. <gül> ennyi, ennyi drága Mogyiasz Petrovicsen, egészen olyan, mint azok a parasztok ott sírjájevóban a volga mellett. Emlékszik még, mit meséltem róluk? Most csak lefestéged, azt mondják. Egy év múlva meg eljön a nagy lánccal a lelkedért. Ráveri a békjót és előzi a lelkedet, Isten rabocskája, előzi az antikrisztushoz. <gül> Ugye emlékszik? A pénzük pedig csak cserép. A keresztet vet rá is, imát mondasz rá. Cserép marad a kezedben pénz helyett. Ilja éneklő hangon utánozta a volgamentiek beszédét. Mogyeszt Petrovics halványan elmosolyodott. Tegyünk próbát, Mogyeszt Petrovics, tréfálkozott Ilya. Az egy évet nincs türelmem kivárni a láncokkal, de itt egy rubel. Kotorászott a zsebében. A pénz megvillant az újai között. Egészen közel tartott a Mogyeszt Petrovics arcához. Vesz csak rá keresztet, galambocskám, és töstény cserép darabbá válik! Mogy Petrovics megcsóválta a fejét. Hogy tud maga bánni az emberekkel? Ezzel a tehetségével színésznek kellett volna mennie. Vagy papnak. Váratlanul felnevetett. A próba hamis drága Ilya Jefimovics. Még ott az Isten háta mögött se jutott volna eszébe senkinek, a legbutábbnak sem, hogy egy keresztvetéssel egy egész rubelt kockáztasson. Kopejkást, az talán. De egy, egy rubelest! Harsokba nevetett. A szeme könyvbe lábadt tőle. Hát nem próbálod meg, Isten rabocskája! Nem, nem, nem, ne sem, már tovább, drága Ilya Jefimovics! A szorítása meglazult Ilya vállán, szeretettel simogatta. Micsoda ember maga, drága Ilya Jefimovics! Úgy szeretem, olyan büszke vagyok magára. Arra, hogy hogy egy ilyen nagyszerű ember lehet a barátom. Mindenre képes lennék magáért. Erős, okos, csodálatos rudas uram. Mindenre. No, akkor csak egyre kérem. Mire galambucskám, örömest megteszem. Hogy soha többé nem beszél erről az ostobaságról. Megígéri? Megy. A helyeslés elég bizonytalan hangon született meg. Mert ha még egyszer, csak egyetlen egyszer előhozza, folytatta Ilya olyan hangon, ahogy a tanár a rest tanítványát, azonnal összepakolok, és viszem magammal a képet úgy, ahogy van, és elmondom mindenkinek, miért hagytam abba. Ezt akarja? Mogyaszt Petrovics megbűvölten nemetintett. Nagyszerű képet készítünk együtt, folytatta Élia. Mi ketten? Az első orosz zeneszerző és az első orosz festő. Mogyaszt Petrovics bólintott. Hisz abban, hogy a kettőnk munkájából csak remek műsikerülhet? Mogyaszt Petrovics megbűvölve többször is biccentett. Akkor hát... Ilia kivárt egy pillanatig. Rajta. Rajta! Rajta! A bariton a régi fénnyel zengett. Azután köhögésbe fulladt. Csak... Csak azért... Ne egyszerre ilyen nagy rudas uram! A szélső még gyenge... Rége szokott a húzástól. Ne féljen, Magyesz Petrovics, nyugtatta meg Élia, miközben a papír újra zörögve a padlóra hullott. Önnek nem lesz más dolga, mint ülni és közben beszélgetni. Körbenézett, keresve hova helyezi majd a fotelt, s vele szemben hol ül majd ő, előtte a kis asztallal. Igaz, az asztal. Élje, akiben születése óta ösztönös rendszeretet élt, félelemmel vegyes tisztelettel merett az újságok, kottalapok, meghatározhatatlan rendeltetésű apró tárgyak feltornyozott tömegére. Úgy tűnt, ha valaki csak egy újjal ér hozzájuk, az egész építmény a padlóra omlik. Magyast Petrovics követte élje pillantását. Persze, persze az asztal... Töprengve elhallgatott. Valóban ragaszkodik hozzá, hogy szabaddá tegyem. Miért nem hozott festőállványt, drága rudas uram?